Анголон, Серж Голон Анджеліка У галереях Лувру Частина 3, розділ 33 Наступний день приніс деяку надію В особі Пажа герцогині Демон Пансьє Який у чудовій світло-жовтій замшовій лівреї Обшитої золотом, позументом і чорним оксамитом З'явився до Анджеліки з запискою Навіть на Ортанц це справило враження Герцогиня просила Анджеліку зайти до неї у Лувр У другій половині дня На словах Паж уточнив що герцогиня живе тепер не в Цююлерії, а в Луврі. У призначену годину Анжеліка перейшла на інший берег Сени, мостом парізької богоматері, на велике розчарування Куасіба, який поглядав на новий міст. Але в Анжеліки не було жодного бажання протискатися крізь натовп торговців та жебраків. В неї майнула думка попросити у ортанці її портчес на колесах, щоб Куасіба відвіз її, і вона не забруднила б свою останню шатну сукню, але, побачивши надуте обличчя сестри, передумала. Сукня Анжеліки зшита з тканини двох кольорів – оливкового та світлозеленого. Була легка для осіннього дня. Сирий вітер гуляв вузькими вуличками та набережною, і вона надягла поверх шовкову, лілового кольору накидку. Нарешті вона дісталася масивного палацу, на дахах і куполах якого, немов упираючись у низьке небо, стирчали високі труби камінів, прикрашені гербами. Минувши внутрішній двір, Анжеліка мармуровими сходами піднялася в апартаменти, які, як їй сказали, тепер займала герцогиня Демон Пансьє. Анжеліка не могла стримати тремтіння, знову опинившись у цих довгих галереях, похмурих, незважаючи на ліпні позолочені квадрати стелі та розписані квітами панелі, на дорогу тканину, якою були оббиті стіни. Занадто багато було тут темних закутків, наче спеціально створених для засідки, для нападу. Кожен куточок цього старого королівського палацу, куди двір юного короля тепер намагався вдихнути хоч трохи веселощів, зберігав пам'ять про якусь жахливу, криваву історію. Якийсь месир де Префонтен сказав Анжеліці, що герцогиня де Монпанціє зараз у свого художника, у Великій галереї, запропонував проводити її туди. Він із засередженим виглядом йшов поруч із Анжелікою. Це була людина середнього віку, обережна і розсудлива порадами якого герцогиня так дорожила, що королева-вдова, щоб досадити їй, двічі вимагала вигнати нещасного. Незважаючи на тривожні думки, які долали її, Анжеліка змусила себе вступити з ним у розмову. Вона запитала, які плани герцогині, чи не збирається вона, як передбачала, найближчим часом перебратися до Люксембурзького палацу, месір де Префонтен зітхнув. Герцогині спало на думку перебудувати свої апартаменти, в Люксембурзькому палаці, хоч вони і без того гарні і в чудовому стані. А поки що вона переселилася з Тюйльрі в Лувр, не витримавши сусідства з Пилипом Орлеанським, братом короля. З іншого боку, оскільки наполегливо говорить про одруження брата короля на юній Генрієті англійській і про те, що наречені будуть жити в палеру роялі герцогиня все ще сподівається, що зможе повернутися до Тюйльрі. Не приховуватиму від вас, пані, але моя думка така – чи в Люксембурзькому палаці, чи в тюйлері, все одно, аби тільки не в Луврі, – сказав на завершення Месир де Префонтен. І схилившись до Анжеліки, він довірливо прошепотів їй у саме вухо. Що ви хочете? Адже мій дід та батько були протестантами. Та й сам я до 10 років виховувався у протестантській вірі. І тут уже нічого не вдієш. Немає такого гуганота, якому доставляло б задоволення ходити по галереях Лувру. Звичайно, минуло вже майже 100 років із цієї жахливої ночі святого Варфоломія, але мені іноді здається, що на кам'яних плитах Лувру я бачу кров. Мій дід з усіма подробицями розповідав мені про цю трагедію. Йому було тоді 24 роки, і він дивом уцілів у час цієї різанини. Ось гляньте, з цього вікна король Карл IX стріляв з аркебузи в сеньорів протестантів, які намагалися врятуватися, вплав через сену і дістатися до Преоклер. Мій дід згадував, як Карл IX, бородатий величезний, зі звірячим викривленим обличчям кричав «Вбивай! Вбивай усіх! Не шкодуй нікого!» Всю ніч безперервно в луврі лилася кров. Вбивали в кожному закутку. З усіх вікон викидали трупи. «Ви не гугенотка?» «Ні, пане. У такому разі не знаю, чому я вам це розповідаю. Задумливо промовив мастір де Префонте. Сам я католик, але виховання здобуте в дитинстві залишає глибокий слід. Відколи я живу у Луврі, мене мучать ночами кошмари. Я раптово прокидаюся від криків, які мені чуються в галереї. Убивай, вбивай! Мене невідступно переслідує тупіць сеньорів протестантів, які втечею рятуються від своїх убивців. Чесно кажучи, пані, я навіть думаю, чи не блукають по Лувру привиди. Криваві привиди. «Вам би добре попити стії з якихось надійних трав, Месіра де Префонтен», – порадила Анжеліка. Їй стало ніяково від його похмурих спогадів. Надто свіже було в її пам'яті невдалий замах на неї, замах, який коштував життя Марго, щоб вона могла поставитися до розповіді Месіра де Префонтена, як до гри хворої уяви. Вбивство, насильство, зрада, наймерзенніші злочини причаїлися в утробі цього величезного палацу. Незабаром Анжеліка та Месир де Префонтен опинилися в якомусь підвалі, що знаходився під головною галереєю. З часів Генріха IV приміщення тут відводилися для художників та деяких ремісників. Тут на утриманні у короля жили зі своїми сім'ями скульптори, живописці, годинникарі, парфумери, різбері дорогоцінного каміння... Ковалі, наймайстерніші золотильники, насикальники, скрипкові майстри, майстри, що виготовляли різні прилади для наукових досліджень, килимники, друкарі. Через товсті покриті лаком дерев'яні двері долина в гуркіт молотів по ковалді, стукіт верстатів, на яких ткали гобелени та турецькі килими. Глухі удари друкарських верстатів. Герцогиня Демон Пансьє замовила свій портрет художнику-голландцю. Це була висока людина з русою бородою, ясними блакитними очима та рожевим як шинка обличчям. Скромний талановитий художник Ван Осель боровся з примхами придворних дам за допомогою свого незворушного характеру та поганого знання французької мови. І хоча більшість знатних дам говорили йому ти, як це було прийнято щодо слуг та ремісників, він все одно завжди умів наполягти на своєму. Так, наприклад, герцогині Демон Пансьє він поставив умову, щоб на портреті одна з грудей у неї була оголена і був по-своєму правий. У цієї могутньої дівчини по-справжньому красивими були саме груди. І якщо припустити, що картина призначена черговому претенденту на її руку, то не можна не погодитись, що ця біла округла і така спокуслива опоклість буде щасливим доповненням до її посагу і чудового родоводу. Герцогиня, задрапірована в темно-синій оксамит із зламаними складками, обвішана перлами та іншими коштовностями, з трояндою в руці посміхнулася Анджеліці. «Ще хвилина, і я у вашому розпорядженні, душенько. Ван Оссель, ти скінчиш нарешті мучити мене?» Художник щось пробурчав собі в бороду і для вигляду поклав ще кілька мазків, підсвічуючи груди, над якими він працював із особливим старанням. Камеристка кинулася до герцогині Демон Пансьє, щоб допомогти їй одягнутися. Художник передав пензля хлопчику, зважаючи на все, синові, який виконував обов'язки підмайстра. Ваносель уважно оглянув Анжеліку і Куасіба, який її супроводжував. Потім він зняв капелюха і шанобливо вклонився. «Пані, чи завгодно вам, щоб я написав ваш портрет?» «О, це буде чудово! Променева жінка та чорний мавр, сонце та ніч». Анжеліка з усмішкою відхилила його пропозицію. Зараз, не відповідний момент, але, можливо, колись, вона уявила собі велику картину, яку повісить у вітальні їхнього готелю у кварталі Сен-Поль, коли вона переможницею приїде туди разом із Жофреєм де Пейраком. Ця думка надала їй трохи мужності та віри у майбутнє. Коли вони йшли галереєю в апартаменти герцогині де Монпансьє, та взявши Анжеліку під руку, з ластивою її безпосередністю розпочала розмову. Я сподівалася, люба моя, що після деяких з'ясувань зможу повідомити вам гарні звістки і запевнити вас, що арешт вашого чоловіка – непорозуміння, що його просто обмовив якийсь придворний, щоб вислужитися перед королем, або обмовив спомстий один із прохачів, якому граф Деперак відмовив. Але тепер я побоювалася, що справа дуже складна і затягнеться надовго. Ваша Високість, благаю, скажіть, що ви дізналися? Ходімо до мене, подалі від нескромних вух. Коли вони сіли поруч на зручному диванчику, герцогиня продовжила розмову. По правді сказати, якщо не брати до уваги звичайних придворних пліток, я дізналася дуже мало. І саме відсутність усіляких відомостей мене хвилює. Ніхто нічого не знає або воліє нічого не знати. Після деякого вагання вона, понизивши голос, додала. «Ваш чоловік звинувачений у чаклунстві». Анжеліка, не бажаючи засмучувати добру герцогиню, промовчала, що це вже відомо. «Саме по собі це не страшно», – продовжувала герцогиня Демонпансьє. «І все, можна було б залагодити без роботи, якби справу вашого чоловіка було передано до церковного суду, як того вимагає пред'явлене йому звинувачення. Не приховую, особисто я вважаю наше духовенство часом надто надокучливим, владолюбним». Але не можна не визнати, що їхнє правосуддя, яке розглядає справи, які безпосередньо стосуються церкви, частіше всього буває розумним та чесним. Але справа вашого чоловіка, хоча осудна вина має найбезпосередніше ставлення до церкви, передано до світського суду. І це дуже серйозно. О, тут я не будую жодних ілюзій. Якщо суд відбудеться, у чому я ж ніяк не переконана? Результат справи залежатиме виключно від складу суду. Ви хочете сказати ваша високість, що світські судді можуть виявити упередженість? Це залежатиме від того, кого призначать суддями. А хто їх призначає? Король. Прочитавши перелік на обличчі молодої жінки, герцогиня встала і, поклавши їй руку на плече, почала заспокоювати. Вона впевнена, що все скінчиться добре, але потрібно прояснити все до кінця. Людину такого становища і такого звання, як граф де Пейрак, не садять в одиночну камеру без жодних підстав. Вона ретельно розпитала про все архієпископа Паризького, кардинала Гонді, який сам колишній фрондист і дуже недоброзичливо ставиться до його приосвященства архієпископа Тулузького. Так от, у цього самого кардинала Гонді, про якого ніяк не скаже, що він поблажливий до дій свого суперника, настільки могутнього в Лангедоку, герцогиня дізналася – що архієпископ Тулуський, судячи з усього, справді був призвідником звинувачення графа в чаклунстві, проте згодом під тиском якихось таємних сил він відмовився від позову на користь королівського суду. Архієпископ Тулуський і справді не припускав, що справа зайде так далеко, і сам, не вірячи в чаклунство, принаймні в чаклунство вашого чоловіка, був би цілком задоволений, якби церковний суд або ж Тулузький парламент винесли графу осуд. Але в нього забрали його обвинуваченого, надіславши заготовлений наперед наказ про арешт за підписом короля. Потім герцогиня сказала, що розмовляючи з іншими високопосадовцями, вона все більше переконувалася, що ведення справи Жофрея де Пейрака в Тулузькому парламенті було навмисно недопущено кимось із сильних світу цього. Це я дізналася з вуст самого пана Масно, шановного лангедовського магістрату, якого зараз викликали до Парижа з якогось таємничого приводу. І він припускає, що саме у справі вашого чоловіка. «Масно — Масно? — задумливо перепитала Анжеліка. — У її пам'яті сплив червонолиций чоловічок у бантах, який тупцював на курній дорозі в Сальсінь. Погрозливо розмахуючи тростиною і кричачи з ухвалом графу де Пейраку, я напишу на місць Лангедока Гедока в Королівську Раду. Боже мій, прошепотіла Анжеліка, це ж ворог мого чоловіка. Я сама розмовляла з цим магістратом, сказала герцогиня Демон Монпансьє, і хоч він низького походження, він здався мені людиною дуже чесною і гідною. Він і сам побоюється, що його призначать суддею у справі графа де Пейрака, Саме тому, що всім відомо про їхню сварку. Він каже, що лайка, якою обмінюється на дорозі під палючим сонцем, не має жодного відношення до справ правосуддя, і йому буде надзвичайно неприємно, якщо його змусять інсценувати видимість процесу». Анжеліка схопилася за слово «процес». «Виходить, процес буде?» «Адвокат, з яким я радилася, запевняє мене, що процес – це вже свого роду досягнення». Особливо, якщо досягти, щоб справу розбирав паризький парламент. І тоді участь у суді цього масно, який також є радником парламенту, було б обґрунтованим, Герцогиня Демонпансьє скорчила гримасу, яка аж ніяк не прикрасила її. «Чи бачите, дитинко, я досить знайома з будь-яким гачкотворством і знаю, що таке суддів?» «Так ось, повірте мені, парламентський суд – ні до чого вашому чоловікові». Адже майже всі радники парламенту боржники Фуке, нинішнього суперінтенданта фінансів. І вони виконуватимуть його накази. Тим більше, що він колишній президент паризького парламенту. Анжеліка здригнулася. Фуке, ця небезпечна білка сунула свою гостру мордочку і сюди. Але до чого тут месір Фуке? – спитала Анжеліка невпевненим голосом. Клянуся вам, мій чоловік не зробив нічого, що могло б викликати його ненависть. До речі, він його ніколи не бачив. Герцогиня знову похитала головою. Особисто у мене на службі немає шпигунів, які б стежили за фуке. Втім, на відміну від нього, я взагалі цим не займаюсь. Ось мій покійний батько, то справа інша. Він вважав, що у нашому королівстві без шпигунів не обійтися. Словом, я дуже шкодую про це через вашого чоловіка. Але серед наближених суперінтенданта у мене немає своїх людей. Ні чоловіків, ні жінок. Але наскільки я зрозуміла, з розмов брата короля, якого, як я підозрюю, також тримає суперінтендант, ваш чоловік і ви знаєте якусь таємницю щодо фуке. У Анжеліки обірвалося серце. Чи має вона у всьому зізнатися своїй знатній покровительниці? Вона вже готова була це зробити, але вчасно згадала, що герцогиня не відрізняється ні тактом, ні вмінням тримати язика за зубами. Краще почекати та порадитися з Дегре. Вона зітхнула й, відвівши погляд, промовила. Що я можу знати про цього могутнього сановника, якщо я ніколи навіть у вічі його не бачила? Пам'ятаю тільки, що коли я була дівчинкою, у Пуату розмовляли про якусь змову знаті, в якій були причетні месір Фуке, принц Конде та інші вальможі, а невдовзі після цього була фронда. Навіть це було дуже ризиковано говорити герцогині де Панціє. Але та не відчула недомовки і додала, що її батько також усе життя займався змовами. У цьому полягала його основна вада. А взагалі-то він був людиною надто доброю і м'якою, щоб взяти в свої руки кермо влади. Але у змовах він був неперевершеним майстром. Він також міг виявитися в таборі Фуке, на той час ще не дуже відомої особистості. Але мій батько був багатий, а Фуке лише починав свою кар'єру. Мого батька ніхто не посміє звинуватити в тому, що він брав участь у змовах, рухомий корисливими інтересами. «А мій чоловік розбагатів, не беречи участі в жодних змовах», посміхнулася Анжеліка. «Може бути, саме це і викликає підозру». Герцогиня не стала заперечувати цей здогад. Вона додала, що з погляду двору нелюбов до придворної куртуазності великий недолік. Але тим не менш, це не є підставою для наказу про ув'язнення в одиночну камеру, підписаним самим королем. Ваш чоловік, напевно, знає щось іще, з упевненістю сказала герцогиня. Але як би там не було, може допомогти тільки король. О, з ним нелегко мати справу, він пройшов із Мазаріні хорошу школу в флорентійської дипломатії. Він може посміхатися, може навіть пустити сльозу, адже він людина чутлива. І в той же час готувати кинджал, яким заколють його друга. Побачивши, що Анжеліка зблідла, герцогиня обняла її за плечі і весело сказала. «Годі, я, як завжди, пожартувала. Не треба приймати мене всерйоз. В нашому королівстві мене ніхто більше не сприймає всерйоз. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Ви хочете побачитися з королем?» Різкі переходи відвідчаю від до надії зробили свою справу. Анжеліка не витримала, кинулась у ноги герцогині. І обидві жінки розплакалися. Заспокоївшись, герцогиня Демон Монпансьє попередила Анжеліку, що небезпечне побачення вже призначено, і король прийме графиню Депирак за дві години. Анжеліка не тільки не збентежилася від цієї звістки, але навіть навпаки відчула раптом дивний спокій. Отже, сьогодні вирішальний день. Часу сходити додому в квартал Сен-Ландрі вже не залишалося, і вона попросила герцогині дозволу скористатися її пудрою та рум'янами щоб привести себе до ладу. Герцогиня надала в її розпорядження одну зі своїх камеристок. Стоячи перед туалетним столиком, Анжеліка розглядала себе у дзеркалі. Чи достатньо вона ще гарна, щоб привернути до себе увагу короля? У талії вона трохи поповнішала. Обличчя її раніше по дитячому пухке змарніло і зблідло, а під очима з'явилися темні кола. Однак після прискіпливого огляду вона дійшла висновку – Щоподовжений овал обличчя і очі, збільшені бузковою тінню, загалом роблять її навіть цікавішою. Вони надають її обличчю якоїсь драматичності, хвилювання, і це не позбавлене чарівності. Вона трохи підрум'янилася, приліпила біля скроні чорну оксамитову мушку, камеристка причесала її. Трохи згодом вона ще раз глянула на себе в дзеркало. Зелені очі її блищали, як у кішки у темряві ночі. Це не я, прошепотіла вона, але все ж таки, ця жінка дуже гарна. О, король не може залишитися байдужим. Але ось смирення, на жаль, смирення мені не вистачає. Боже, допоможи мені бути смиренною перед ним.